Curtea Constituțională a validat marți rezultatul final al alegerilor prezidențiale din 13 noiembrie, cum vi s-au părut, părut etapele de contestare a, a acestor alegeri și uh, cu ce ne-am ales în cele din urmă? Deci, alegerile din 13 noiembrie, alegerile prezidențiale au fost așteptate cu multă nerăbdare de alegătorii Republicii Moldova, în speranța că alegerea care va fi făcută în această zi va schimba înspre bine lucrurile care stau cu totul prost în Republica Moldova în ultimii ani. Trebuie să spunem că această speranță, cel puțin într-o parte considerabilă a societății, nu s-a justificat. Da, desigur că sunt alegătorii domnului Dodon, care dacă e să rieșim din a, a, procedurile democratice, sunt puțin mai mult decât jumătate. În realitate s-a votat, a, au votat aproximativ a, pentru domnul Dodon aproximativ de 20% ceva de la din a, populația Republicii Moldova. Eu cred că această parte a, a populației într-un fel deci este satisfăcută de ceea ce s-a întâmplat. Mă tem că insatisfacția a, este mult mai mare ca reprezentare în populație, între cetățeni, și aceste alegeri s-au finalizat cu o mare dezamăgire. Desigur că ar fi cumva prematur să vorbim despre faptul că domnul Dodon nu este capabil să se țină de promisiunile electorale pe care le-a făcut, cel puțin de unele, acele care se referă la îmbunătățirea considerabilă a nivelului de viață în Republica Moldova, creșterea salariilor, pensiilor și așa mai departe, chiar dacă președintele Republicii Moldova nu prea are împuterniciri în acest sens ca să influențeze nemijlocit și direct această sferă atât de importantă a vieții citățenilor. Au fost și alte angajamente luate în campania electorală de către domnul Dodon, poate despre ele o vom mai vorbi astăzi. Ele țin mai puțin de ceea ce așteaptă citățenii de la domnul Dodon, și aici vreau să mă refer la politica romanofobă pe care intenționează să promoveze, prasfătul ales președinte al Republicii Moldova și unele altele elemente, cum ar fi deci, zădărnicirea cursului european, apropierea de Rusia, de spațiul euroasiatic, așa mai departe. Chiar dacă în Republica Moldova sunt, sunt suficient de mulți cetățeni care într-un fel agrează o asemenea o, o asemenea a cursului oficial al țării noastre de dezvoltare dar acum să ne referim la ceea ce se numește contestarea acestor alegeri aceste alegeri au fost contestate în două planuri, cum ați spus pe de o parte alegătorii și în primul rând diaspora care a fost foarte nemulțumită de faptul cum s-au organizat aceste alegeri și reprezentații diaspor diasporii pe bună dreptate au atras atenția asupra faptului că ei, mulți dintre ei, foarte mulți, e vorba de mii de oameni, au fost lipsiți de dreptul constituțional de a vota. Și în acest sens, eu nu știu dacă era nevoie să faci o investigație specială ca acest fapt să fie constatat și să devină o probă în instanța de judecată. Instanțele noastre de judecată, preluând contestațiile care au fost făcute de către reprezentanții diasporii, au început să transmite de la o instituție la alta aceste, eu, aceste contestații, eu am în vedere, deci etajele justiției moldovenești ca până la urmă, deci, Prima instanță, Curtea de Apel, CSG da. să CSG spună că nu e, deci ei n au ce deci examina acest caz. Curtea Constituțională trebuie să se expună de una singură pe marginea acestei aceste probleme. Iar pe de altă parte, încă până la această decizie a csg ului Curtea Constituțională a spus că ea nu dispune. De, competențe, ce Da, nu dispune de aparat, nu dispune de posibilități de a verifica justiția acelor contestații care au fost făcute, și de aici ea se adresează, deci, instanțelor corespunzătoare Republicii Moldova să investigheze cazul, să existe o decizie judecătorească, care deja va fi un, un argument, o probă în dosarul care a venit la Curtea Constituțională. Deci, S-a creat un cerc vicios, un cerc închis. Când îi pasă pe alții. Justiția pasă spre Curtea Constituțională, Curtea în întorcea în zona justiției iar până la urmă, pătemit, a rămas alegătorul de rând, care a fost lipsit de dreptul de a-și expune poziția în cadrul, deci, de dreptul Constituțional, de a vota și în așa fel... Foarte mulți experți, dar și reprezentanții societății civile, au constatat faptul că alegerile au fost prejudiciate. Ele nu au fost corecte, nu au fost drepte. Din simplu motiv, cu oamenii nu au putut să-și exprime poziția. Și în aceste condiții, Curtea Constituțională a, a decis să valideze alegerile. Este interesant că aceste alegeri au fost contestate inclusiv și de forțele poliției și aici mă refer la candidatul principal, anticandidatul sau contra-candidatul contra domnului Dodon, doamna Maia Sandu, care prin feriera partidului pe care o conduce, PAS, a depus toate actele necesare în organele respective ale Republicii Moldova pentru a lua pentru ca el să iau o decizie în această privință. Nici aici nu s-a făcut dreptate. Deci s-a răspuns, iarăși, au fost invocate în niște momente tehnice. Ceva acolo nu, nu, nu a fost drept menționat în adresare, nu s-au prezentat acei care se buiau și, și, sau invers și așa mai departe. Și iarăși contestațiile au fost respinse. Deci, a fost luată o decizie o decizie a Curtei Constituționale care iarăși este pasibilă de a fi bănuită că este o decizie nu judecătorească, dar o decizie politică. Păcat. Păcat fiindcă asta încă și mai mult crește e, acea neîncredere pe care, care s-a creat și care există în societate față de cei ce se numește Curtea Constituțională în Republica Moldova, care prin o serie de decizii extrem de problematice au creat această neîncredere acest potențial de neîncredere, care nu numai că nu se diminuează, dar invers, invers crește. Și ceea ce, ce s-a întâmplat cu deci, validarea alegerilor prezidențiale au, a venit încă o dată să aducă la creșterea acestui potențial de neîncredere pentru Curtea Constituțională. Domnule Țăranu, nu credeți că era cazul ca și mai Andus să participe la acea ședință a Curții Constituționale? <gânt> Unii lideri de opinie de la Chișinău au calificat drept. <gânt> <gânt> <gânt> <gânt> Tenibil, prestația avocaților diasporei, spre exemplu, în prezentarea la ședința Curții Constituțională a dovezilor că s-au fraudat alegerile opunii, pur și simplu consideră că apărarea a fost dezastruoasă și că magistrații Curții Constituționale au ieșit pe val în urma acelei ședințe mai sandu da, chiar solicita amânarea acestei ședințe a Curții Constituționale și nu era cazul, probabil era cazul să amâne orice fel de evenimente pe care le avea programate pentru a se prezenta la ședința Curții Constituționale. Da, este adevărat. Această părere există și ea este justificată în mare. Nu exista un un moment politic mai important decât validarea alegerilor și liderul PAS pur și simplu era obligată să fie în țară și să se prezinte la această ședință a curții constituționale. Era absolut evident că curtea Constituțională, nu va amâna ședința sa din cauza că cineva a aplicat în deplasare. <coughs> și eu cred că nici nu e momentul. Aici curtea Constituțională a procedat absolut justificat. <coughs> Sunt probleme de altă natură, în activitatea curții, dar aici e greu să-i acuz pe judecătorii curții constituționale, că, aparent, nu au mers în întâmpinarea. De fapt, era în interesul <coughs> mai dus, Da, exact. Da, dar <coughs> de ce s-a întâmplat acest lucru? Rămâne de văzut. Tot așa cum, astăzi deja putem să constatăm că s-a terminat perioada de grație în raport cu acei care au participat la alegerile prezidențiale gata finita la comedie, s uh, consumat sau consumat alegerile prezidențiale, președintele este ales este numit în funcție acum a venit timpul la rece cu argumente să analizăm situația și să înțelegem de ce s-a întâmplat așa? De ce forțele democratice pro-europene au pierdut aceste alegeri? Care au fost cauzele acestei pierderi? De ce a câștigat liderul unui partid politic care este unul anti-european, este unul pro-rus, iar dacă e să judicăm după unele acțiuni a domnului Dodon, am putea să spunem că este chiar și un, un reprezentant partide antinaționale El a devenit președinte Republicii Moldova Un rezultat în ciuda faptului că unii au și remarcat că Maia Sandu a obținut un scor pe care nu l-a mai obținut nimeni ca persoană în ceea ce privește desideratul de continuare a integrării europene Unde eu aici am deja deci anumite deci anumite precizări la acest capitol nu este mai sandu Dacă în locul lui sandu ar fi fost oricine altul, bun, nu oricine, dar un candidat bine, deci cu o poziție bună, cu o capacitate de a explica, eu cred că rezultatul ar fi fost același, poate chiar și unul mai bun. Poate chiar și unul mai bun. Vă referiți la Anastasia? Mă refer și la anastasia, mă refer și la oricine altul care putea să reprezinte partidul Democratică și pro european, în acest scrutin. <coughs> și aici, primul lucru pe care vreau să-l menționez cu toată tărie este acela că, de fapt, campania electorală a Maie Sandu s-a început efectiv cu două săptămâni înainte de alegi. Cine duce responsabilitatea pentru faptul că atât de mult s-a tărăgănat că Igor Dodon, care a făcut campanie electorală 2 ani, s-a confruntat cu o persoană care a făcut campanie electorală două săptămâni. Cine o să răspundă pentru această gafă impardonabilă pe care au comis-o acei care și-au luat responsabilitatea politică pentru rezultatele scutinului prezidențial din Republica Moldova? Repet încă o dată, alegerile s-au finalizat. A venit timpul unei analize la rece. Este absolut necesar să se facă concluziile necesare pentru a evita eșecuri de felul acesta pe viitor. Fiindcă la noi cumva se profilează o tendință de a vorbi despre un rezultat splendid, despre unul, despre aproape cu o victorie a partidelor. A partidii pro europeni pe ansamblu în acest rutin prezidențial. Dar nu este așa. A fost o pierdere. O pierdere gravă. Și noi acest eșec, repet încă o dată, trebuie să-l analizăm și să-l înțelegem, ce s-a întâmplat. Dacă cineva încearcă să spună că acest scutin a fost pierdut din start, că nu aveam șanse, fiindcă de partea cei era totul, și mass media, holding-ul, și deci toate forțele, toate forțele antinaționale, antieuropene, s-au concentrat, a fost o politică ipocrită din partea anumită partide, așa zis, pro-europene, care în realitate l-au susținut pe Dodon. Da, tot, toate aceste lucruri sunt adevărate. Numai că Asta se numește luptă politică și toate aceste lucruri, dacă există o atitudine și o abordare responsabilă față de actul politic, toate aceste lucruri trebuiau să fie luate în considerație și trebuiau să fie, deci, contracarate prin măsurile respective organizatorice, politice și așa mai departe. Acest lucru nu s-a făcut sau s-a făcut insuficient de, put, de mult pentru ca să se obțină victoria. Și aici trebuie să spunem că astăzi oamenii care și-au luat responsabilitatea pentru rezultatele scrutinului prezidențial sunt într-o situație destul de complicată. O să vină cu trecerea timpului, stecus o lună, două, mai mult și tot mai mulți oameni din partida europeană o să se întrebe, dar de ce așa s-a întâmplat? Cine este responsabil pentru această pierdere? Fiindcă tradiția europeană spune ai pierdut, te-ai dat într-o parte. Vine timpul oamenilor noi, oamenilor care sunt capabili să obțină victorii politice, fiindcă această pierdere este una foarte gravă și extrem de bolnovicioasă pentru partida pro european De fapt, noi astăzi suntem puși în fața pericolului de a pierde tot ce am obținut pe calea integrării europene iar schimbarea cursului Republicii Moldova aproape că devin, devine o eminență. Cine să se dea la o parte, <coughs> domnule Tăranu, pentru că așa înțeleg într-un fel sau altul sugestia în cazul în care pierzi, te retragi. Așa se întâmplă cel mai elocvent exemplu e cel al Statelor Unite, ale Americii. Când candidezi, nu mai candidezi după aia și, și pierzi, nu mai candidezi. Na, asta e și cazul Europei. Bun, deci eu nu, nu doresc să sugerez că cineva deja s-a prefăcut în cadavru politic. Lupta politică continuă. Numai că nu mai poți să dai dovadă de asemenea abordări irresponsabile de care au fost dat, a fost dată dovadă în perioada pre-electorală nu mai pot să mizezi -mi pe faptul că ești în grațiile tuturor numai datorită faptului că undeva, odată, într-un domeniu ai promovat niște reforme rezultatele cărora, apropo, nu prea se simt. Deci, da, toate lucrurile bune trebuie să fie apreciate la justa valoare, dar tot așa trebuie să fie apreciate și eșecurile politice. Repet, cu o dată. Pe noi nu ne interesează pe cât de simpatic sau antipatic este omul. Pe noi ne interesează dacă el are, capacitate, are da? capacitatea să câștige și să realizeze programe. Pisica nu contează cu culoarea, deci, da. culoarea pisicii. Ea trebuie să prindă șoareci. Nu pot să prind șoareci de o parte. Și acum nu atât vorbesc în adresa mai în adresa altor politicieni din Republica Moldova care nu au fost capabili să câștige alegerile prezidențiale, cât vorbesc pentru acei care trebuie să apară pe scena politică, să se manifeste și să devină o alternativă a celor care nu sunt capabili să obțină victorii. Asta de fel nu înseamnă că, de, de exemplu, aceeași mai Sandu nu ar putea să-și schimbe stilul de a face politică și de a obține victorii. iar rămâne în calcul. Dar trebuie să se manifeste cu tot alt minte decât a făcut-o până acum, să devină mult mai eficientă, să fie capabilă să obține victorii. De ce azi a lipsit de fapt, pentru că toți spunem că trebuie să fie capabilă ce i-a lipsit, cum trebuia să acționeze ca să obțină un alt rezultat dacă depinde de pisica Cea care trebuie Maesandu, să se prinde șoareci. Maesando are probleme foarte serioase la capitolul comunicare cu publicul. Maesando nu lucrează cu oamenii. Prima, sandu, foarte puțin am văzut un teritoriu. Am văzut un partid. Este adevărat, pasul a apărut. E, da, recent. Nu Tocmai de mult. Da. E greu să te aștepți la un rezultat fulminant în ceea ce privește pasul. Însă, vă atrag atenția. Această campanie electorală a focusat e, efortul partidii pro pe ansamblu spre pas, spre Maia Sandu și spre Andrei Nastasi. Ei pur și simplu erau obligați să folosească această perioadă pentru a-și consolida partidele, pentru a aduce oameni noi, dar poate nu atât să consolideze partidele, cât să creeze un pol politic foarte serios, care să aibă capacitatea organizațională, capacitatea financiară, materială și așa mai departe, ca să poată să câștige alegeri. Și nu numai acestea, dar și pe viitor. Noi și acum vedem că când este vorba despre crearea unui pol politic, unic, capabil să mobilizeze toată partida pro-europeană. Și să o consolideze în -o același cons timp. Să o consolideze, să o mobilizeze, să o facă extrem de eficientă. Aici deocamdată nu vedem rezultate. și s-a început pălăvrăgeala aceasta care am, am, la care am asistat începând cu martie 2016 și până la alegeri, când Curtea constituțională a luat decizie despre alegerile președintelui de către tot poporul, în loc să se consolideze, să imediat să înainteze o candidatură unică, în jurul căreia să se concentreze, să se mobilizeze și să se concentreze, ce ce spuneți dumneavoastră, deci toată partida pro în loc de aia, toată perioada aceasta a fost un interminabil timp de de, deci, de negocieri absolut ineficiente fără nicio noimă fără niciun rezultat ca numai cu două săptămâni înainte de alegere electoratul să-i se spună că iată care este candidatul dar timp n-a fost timp pur și simplu n-a existat pentru ca toți oamenii și în primul rând oamenii de la sate să înțeleagă ce înseamnă un candidat unic al partidii pro-europene și cum trebuie să votezi pentru el? Repet încă o dată, campanie electorală nu a existat. Iar ceea ce a fost în ultimele două săptămâni a fost organizat atât de primitiv și neprofesionist. Deci aveau la dispoziție jumătate de an, dar au folosit doar două săptămâni, dacă dar tot ne referim le -au fol... la Și data... pe acelele le-au folosit uh, destul de ineficient. Așa și nu s-a format în societatea civilă, civilă grupuri mobile de oameni care erau gata să susțină această candidatură. Deci nu a existat potențialul organizatoric, capabil să mobilizeze totalmente această partidă. Tot S-a mizat pe niște lucruri. Bun. Dar au venit Bun, domnule și... domnule Țăranu, dacă e să mai luăm în considerare anumite lucruri, știm că anumiți, anumiți agenți economici care sunt gata să susțină anumiți politicieni iau în calcul și victoria eventuală a respectivului pe care îl susțin, dar iau în calcul, fără doar și poate, și miza respectivei susțineri financiare pe care spuneam un agent economic îl poate oferi unui anumit candidat, dar pentru că tot președintele nu prea are competențe și totul în Republica Moldova decide majoritatea parlamentară. Sigur că și agenții economici nu s-au dat în val să susțină un președinte pentru că ulterior să aibă probleme cu majoritatea parlamentară. Zic Aici mă refer la resursele, în primul rând, financiare de care a dispus partida pro-europeană, care au fost lipsă în mare parte, nu au fost convinși agenți economici să susțină uh, un candidat pro-european. De cum să a când nu era clar de cine este el, acest candidat? Cum poți să mobilizezi da, și în două săptămâni, sigur. Și în Plus la asta și ziceam, nici președintele nu prea are competențele Este adevărat. Necesare, dar... Și un agent economic <coughs> la ce-mi trebuie probleme? Pentru că vom avea un președinte care nu are nicio valoare, valoarea are majoritatea parlamentară care îmi va face probleme dacă va dori. Sistemul, adică. Alegiile prezidențiale, dacă e să vorbim despre impotenciile președintelui, cu adevărat nu puteau să schimbe cardinal situația dar ei, ele, aceste alegeri, erau începutul unui trend. Dacă câștiga reprezentantul partidii pro situația în țară era cu totul alta. Era un avânt, exista un avânt, un optimism. După aia puteam să mergem la alegerile prezidențiale cu capul, Parlamentare. cu capul sus ridicat. Avântul protestatar ar fi imediat, ar fi fost reluat și ar fi fost amplificat datorită acestei victorii. Deci o speranță în creștere ar fi fost. desigur, de, de ar fi fost un trend pentru, um, pentru avântul mișcării pro-europene. Pierderea, pierderea în aceste alegeri de fapt e o lovitură gravă. Acum trebuie să recuperăm toate aceste lucruri. Pesimismul acesta care acum începe să, ca o molimă să se răspândească prin societate el trebuie depășit cumva. Cine o să facă acest lucru? Eu cred că alături de Maia Sandu, alături de Andrei a trebuie să apară figuri noi care să facă concurență și să-i facă pe acești oameni, pe acești lideri politici, să dea din coate. Să înțelegem dacă ei în fond sunt capabili să obțină victorii politici. Să nu uităm, și aici mă refer la cei ce se numește Andrei, Andrei deci, Năstasie, să nu uităm că protestele care au însuflat atâta încredere în societate și au creat un trend de optimism, aceste proteste, de fapt, s-au terminat cu nimic. A, ah, că aceste proteste au impus guvernarea să meargă pe o cale practic ilegală de a declanșa mecanismul alegerilor prezidențiale de către tot poporul, dar poate, poate nu era necesar să facem acest lucru datorită acestui rezultat. Deja dacă am obținut, trebuia să mergem până la capăt și să câștigăm. Dar n-am făcut acest lucru. Repet încă o dată, în politică, în politică este apreciat dintotdeauna, în primul rând, rezultatul. Domnule Țăranu, vreau să vă întreb, pentru că tot ne am referit la perioada dintre 13 noiembrie și cât 13 decembrie, perioada în care au fost examinate contestațiile, perioada în care uh, au fost și proteste așa mici, trebuie să spunem. Uh, Igor Dodon spune că intenționat, de fapt că sunt de vină, e de vină Maia Sandu pentru că a contestat rezultatul alegerilor, uh, tocmai pentru faptul că în acest răstimp de o lună, uh, guvernarea a reușit să promoveze anumite proiecte de legi pe care le-ar fi contestat Igor Dodon după cum spune dânsul și aici se referă la numirea domnului Harunjen în funcția de procuror general la deschiderea unui birou NATO la Chișinău și nu numai de fapt președintele nici nu putea influența decisiv putea tărăgăna puțin putea tărăgăna și el dar impresia e că lui Igor Dodon s-a creat așa o cale curată ca să nu întâmpine respectivele probleme cu alegerea lui Harunjen, cu alte proiecte, proiecte de legi. mai Sandu aș și zis că e pică bine lui Dodon faptul că nu dânsul trebuie să-și spună părerea cu privire la aceste proiecte de legi nepopulare, după cum le spunem. Dar în această privință sunt solidar cu aprecierea pe care a făcut-o Maia Sandu, e indiscutată. Mă degrabă, Dodon trebuie să-i mulțumească mai Sandu pentru... Dacă numai ea este acea care a tărăgănat, dar nu este așa. Nu este așa. Mai Sandu și-a făcut treaba în ceea ce privește contestațiile, a fost o reacție da, absolut putem feriască. pune întrebarea, bine, dacă era Dodon deja președinte validat, ce a cu ce s-ar fi opus uh, Igor Dodon în privința acelor adică ce putea lui. să facă, să nu promulge da, și prima... să fie obligat a doua oară da, să facă să acest, fac lucru. acest lucru da, desigur că în de acest punct de vedere, acuzațiile lui Dodon sunt grătuite și nu țin uh, mai important este că Dodon, Dodon este un politician foarte guraliv și continuă să se țină de chestia asta, inclusiv atunci când deja a devenit președintea Republicii Moldova Declarațiile pe care le-a făcut domnul Dodon unele dintre ele pe care le-a făcut Sunt pur și simplu incalificabile Numai cât Trage la cântar această Deci felicitare pe care i-a făcut-o liderului separatist de Fără la separatist Fără precedent în istoria Republicii da, Moldova Mă gândesc că oare eu fi șoptit Putin Bine șoptit Eu a indicat mai degrabă Cuvântul potrivit Eu fi indicat Putin să-l felicite pe Krasnosilski cu victoria în așa zisele alegeri. Ei uh, nu cred eu că chiar să se coboare până la asta. Eu cred că a fost o inițiativă proastă. Nu, Dodon, pe Dodon, zic că sau Dodon a vrut să-i arate liderului da. de la Kremlin că uite, domnule, fac ceva da. inedit. Îl felicit, adică într-un fel recunosc alegerile din regiunea Transnistriană. Adică s-a închinat atât de mult că și-a... Da, calcă pe orice principiu. Da, și-a rupt deci, și-a lovit, a lovit cu frunte de pământ. Este adevărat. Dar numai această declarație că trage la cântar, mai vorbim despre altele. El deja ne formează nouă probleme cu vecinii noștri, cu România, cu... Doamne tăranu, dar cineva nu poate să vină să conteste validarea lui Igor în calitate de președinte pornind de la aceste felicitări pe care le a făcut socialistul pentru că Dar anume Curtea da, Constituțională ar putea să spună domnul Nu domnule, ăsta, nu poate să facă acest lucru. Curtea Constituțională trebuie să fie sesizată de decizie. Păi da, zic dacă cineva sesizează Curtea Constituțională da. și la rândul său Curtea ce spună poziția, domnul să facă acest lucru. Deci să nu recunoaște da. suveranitatea Republicii Moldova pentru că felicită niște separatiști care sunt împotriva independenței acestui stat. Da. Partidele politice pro-europene acum în loc să se gândească la, deci, mișcări, la acțiuni de felul acesta, ei pur și simplu șlingurănele. Ei acum sunt într-o stare de șoc chiar dacă nu, nu arată acest lucru pe față, dar în realitate ei acum încearcă să înțeleagă să se dumirească cum, ce lumii trăiesc și să facă mai departe. E o stare, dintr-un fel, hai să spunem așa, de delasare. Și asta îi creează un culoar lui Dodon. A, că unele forțe, deci reprezintă la temperament, Partidul Liberal ar, ar putea să facă acest lucru. Partidul Liberal acum este distras de la acțiuni politice, de scandal... În de ordine interne, și vom vorbi da, și despre asta, da. dar ziceam că cineva care să spună, domnule... Igor Dodon nu are dreptul să fie legală președinte din moment ce se uh, impune în felul acesta împotriva independenței. Se face Ca să face acest lucru este necesar să, să se așeze un grup de juriști. Exact. Specialiști. Să facă un demers cu referințele respective la, la punctele, la uh, articolele respective ale legii, ale Constituției. Adică un demers calificat. Și să-l trimite unde? La Curtea Constituțională poate la CSG, în Parlament, pentru că Parlamentul este acela care începe procedura de impeachment al președintelui și să înceapă procedura. Și atunci să devină clar cine și ce reprezintă în acest Parlament. Dar nu se face acest lucru nici din partea opoziției pro-europene, nici din partea guvernării, care, bine, nu îi convine, da. căreia nu i convine normal da. pe fundalul evenimentelor politice actuale. În culoare se vorbește, se vorbește cu, cu în cunoștință de cauză că guvernarea este cu interesată, poate cu unele mici excepții de uh, faptul că Dodon a câștigat alegerile Foarte bine cu eu să lucrăm. Dodon, mai mult decât atât, toate aceste declarații ninchipzăuite pe care le face Dodon, și care de fapt denotă adevărata lui față, adevărata lui ființă politică, el, într-un fel, îi favorizează pe acei din majoritatea parlamentară, fiindcă asta creează acel compromat care îți permite să-l ții pe Dodon în mâini. În orice moment, poți să-l lovești, să-l uh, penalizezi pentru toate prostiile acestea. Dodon are, deocamdată, cel puțin, o acoperire de, de expertiză, foarte prost, Foarte proastă. Vorbește în Dodi, Dodon, Dodi. Deci... Nu s-a debarasat de complexul liderului de partid a unui partid de opoziție. El continuă, deci, același, același demers public și așa mai departe. Plecarea de ieri la, la bărți și întâlnirea aceasta cu popimea de la nordul Republicii sub obăduirea, sub bagheta lui Markel, eu înțeleg că el nu poate să nu-i El în mare le datorează lor, popilor aceștia. Dar cum să-i mulțumești dacă ai o moralitate câturi de puțin la nivelul... Domnule Țăranu, imaginați-vă că dumneavoastră sunteți candidat la alegeri și vine un popă și vorbește despre contracandidatul dumneavoastră, niște prostii, arpă ce ai mai zis. Mi-ar mi fi rușine să mă întâlnesc cu o asemenea popă care mă păi, susține în iar felul iar ăsta. vorbesc despre nivelul de calificare a președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon. Deci mulțumesc că i-ai zis lui Maia Sandu, mulțumesc domnule Markel. Cam da, asta, cam da, asta. Da, de fapt, asta el, e el, încurajează, lui nostru. el încurajează un asemenea de mes, un asemenea mesaj electoral care pur și simplu te, te dezarmează. De fapt, el a developat aliații săi adevărați în campania electorală. El a venit și deschis a spus iată ce iată ce, uitați-vă la fotografiile pe care le postează Igor Dodon, și este absolut clar, iată, aceștia sunt acei care i-au garantat uh, victoria. Probabil Dodona mers să-i mai spună lui Marchel, nu ți fie frică, nu vei fi penalizat așa după cum sugerează Curtea Constituțională <coughs> că s-ar putea întâmpla. Zic, între altele la... Da, dar nici acest lucru nu prea poate să o facă uh, deci Dodon Apropo de moralitatea lui Gordon dumneavoastră personal probabil nu cunoașteți, sunt sigur că nu cunoașteți. ați auzit despre... Faptul că Igor Dodon își retresese uh, paza oficială la un moment dat. S-a adresat da, să, să fie lipsit de această pază. Știți că are pază, a avut pază până în ziua de astăzi. Are pază, stă un tip, bine, acolo se schimbă mai <coughs> mult. Cred că a încheiat vreun contract cu vreun serviciu de pază. Stă un tip într-o mașină de asta de vreo 1000 de euro, nu mai mult. Uh, mașina pornită tot timpul, toată noaptea, pentru că eu ui, sunt vecina acolo și văd. Și a, a fost întrebat uh, respectivul uh, din mașina și n-a vrut să răspundă. Zice, aici îmi parchez mașina, da. Stă mașina toată noaptea, pornită, că acum e frig, trebuie să. Da, să te mai încălzești. Să te mai încălzești. Și privește acolo pe un mic ecran niște filme. Uh... <sus> da, e clar că e o pază de corp acolo și trebuie să, nu zic că nu ar avea dreptul Dodon, dar să spună public domnule, am, mi-au trimis părinții niște bani, așa cum a zis ce anterior și iată, plătesc paza asta pe care o am da, ia, iarăși un, un exercițiu de ipocrizie la ce trebuie chestia aia dar era absolut evident, pază, o ai, pază de stat e absolut feresc mai mult decât atât, chiar ești obligat să o ai Asta e, hai să spunem așa, e legea Republicii Moldova. Ce om încalci? Bun. Da, asta așa asta că o asta remarcă, să știe și ascultătorii. Acesta de ar fi cel mai mare păcat al lui. Din păcate are alte păcate. Și acest om cu această, aceste viziuni, tot mai mult și tot mai des ne promite federalizarea Republicii Moldova. După ce ne să amintim, la a felicitat pe Krasnosilski. Păi adică... da, păi l-a felicitat în speranță că imediat după aia Lavrov, la Moscova, deja a deja spus că iată alegerea lui Krasnosilski și cei ce s-a întâmplat la Chișinău cu alegiile prezidențiale deschid perspective noi pentru reglementarea transnisteană când am auzit așa ceva de la ce de la Moscova. Ha, Iar haideți să vedem. Și asta în condițiile când Grastonsilski în campania electorală a declarat Da, eu sunt gata să negociez cu cei de la Chișinău Cu o singură condiție Independența transnistiei nu se pune în discuție Bună treabă Și tu după asta, vișel, felicit Pe Grastonsilski Mai mult decât spui că eu Îmi exprim toată speranța Că alegerea dumneavoastră va aduce La reluarea dialog Care dialog? El ți-a spus deschis În față ți-a spus Că el pledează pentru independența Transnistriei. Și alipirea ulterioră e la Federația la, Rusă La Federația Rusă este pe, da, Și asta în condițiile că lângă noi s-a întâmplat acest lucru Crimea a fost alipită la Federația Rusă pe cale armată mai departe. Și asta în condițiile când Dodon până la aia a mai declarat Că da, Crimea este partea Federației Rusă Deci a recunoscut aceasta anexiune teritorială Păi și atunci la ce trebuie să ne gândim? El vine să vorbească cu Krasnansitski care vrea independență și n-ar însemna aceasta că ei pregătesc terenul pentru, pentru dezmembrarea teritorială a Republicii Moldova? N-ar servi asta un pretext pentru forțele politice responsabile să înceapă ceea ce se numește impeachment? Pentru un președinte care și a exprimat deschis oficial intențiile de a dezmembra Republica Moldova? Asta cum trebuie de înțeles? Ah, când a, când n-a spus direct că eu vreau să ți da? dar cine a spus? Cu, cumva Putin cândva a spus că el vrea să anexeze Crimea? Și el a fost acela care a organizat acolo un pseudoreferendum, referendum și deja mai pe urmă a anexat Crimea bazându-se pe rezultatele acestui pseudo -referendum. Da, Dar misiunea lui Dodon e clar că acum ceri cât se poate de mult pentru a obține ce dorești. Adică la un moment dat și Moscova și Tiraspol vor spune ei hey, bine Haideți să ne împăcăm cu Chișinăul, nu mai dorim alipirea la Federația Rusă, haideți să mergem pe federalizare. Nu este exclus că și această tactică este acum aplicată, dar ce avem noi, cetățenii Republicii Moldova, din această tactică, în afară de pierderi și în afară de a aservirea Republicii Moldova, unei, unei forțe străine. Asta e problema mare cu care ne confruntăm. De altă parte, s-a început această vânzoleală printre partidele așa-numite europene în Parlament, pe de-o parte partidul, partidul Liberal Democrat nici de cum nu poate să găsească formula care i-ar permite să renască acolo continuă, chiar dacă la conducerea Partidului a venit Viorel Cipătoară, care are intenții din cele mai nobile în această privință, dar pus, pus alături de uh, ceilalți lideri politici care nici o ruptul capului nu doresc uh, să meargă la crearea unui pol politic unic, pro-european, dar fiecare pe cont propriu încearcă să, să, să se manifeste în viața politică, toate aceste lucruri luate împreună, de fapt, deocamdată, ne prezintă un tablou dezolant în ceea ce privește starea lucrurilor pe, pe făgașul pro-european în Republica Moldova. Vreau să vă întreb și despre fericitările pe care Dodon le adresează Partidului Social Democrat după alegerile parlamentare de duminică din România. Cum a zis domnul Dodon că acum nu știu să-l citesc mod, mod, dar într-un fel și-a exprimat speranța că noua guvernare de la București nu va mai insista pe unire pe politici de, de genul ăsta. Bun, deci guvernarea social-democrată de la București, care acum se, practic, se consolidează acolo, la București, poate fi acuzată de mai multe păcate. Numai nu de păcatul, deci, anti-unionismului. În de acest punct de vedere, adresarea lui Dodon este ca și una dată pe vânt. În România nu există forțe politice, inclusiv și Partidul Social Democrat, care ar avea, hai să spunem așa, deci, afilieri antiunioniste de felul pe care le promovează Dodon. Este absolut exclus acest Sau care ar considera că avem da, o istorie este, diferită. Da, ori... Că Moldova nu este al doilea stat românesc. Da. Da. Desigur că niciun partid politic în România nu deschis nu promovează. Eu am în vedere un partid relevant politic nu promovează deschis ideea unionismului, dar faptul că forțele politice serioase din România abortează Republica Moldova ca cel de-al doilea stat românesc, este ca și un lucru în sine. Altă e că anume acest lucru, cel mai mult, îl, îi, deci ne liniștesc pe ruși, și Pedodon, care este agentul rușilor aici, în Republica Moldova. E foarte bine înțeleg că statutul de cel, celul de-al doilea stat românesc înseamnă nimic altceva decât educarea acelei identități firești naționale pentru majoritatea populației din Republica Moldova, care până la urmă ar putea să aducă la ceea ce se numește unirea într-un mod firesc, fără exaltări, fără deci, acțiuni... Uh, mai, mai puțin tradiționale și așa mai departe. Deci uh, Dodon de fapt ca și toată partida anti, antinațională din Republica Moldova luptă împotriva cei ce se numește identitatea națională a majoritarilor din Republica Moldova. Ei doresc ca noi și mai departe, noi moldoveni, românii moldoveni, să rămânem tributari acestei identități perimate care a fost educată în noi pe parcursul a două secole de oblăduiri străin și pentru din și acest lucru este foarte important, fiindcă o identitate adevărată conștientizată de toată populație, imediat rezolvă toate problemele Republicii Moldova. Interesant ce gândește Dodon însuși despre identitatea sa. Mă refer chiar la feciorul lui Bogdan care învață la Liceul Prometeu unde imnul e despre unire pentru Unirea Republicii Moldova cu România O face pur și simplu așa din tactici politice Da, așa face Deci crede altfel alt Să eu... credem că Igor Dodon se consideră român dar Dacă își Domn... dorește binele copiilor săi eu, eu nu știu dacă el se consideră român Dar eu Dodon nu este un tip Absolut necitit Lipsit de carte Și în acest sens Dodon nu poate să nu înțeleagă Că între moldovanul de la Ungen și Moldovanul de la Iași nu există, din punct de vedere a identității naționale nicio, nicio diferență. Noi suntem, noi aceluiși popor, aceleași națiuni, aceluiași sânge. Asta chiar moment, el că avem da. rădeci în comun, că. Da, da, nu mai știu încă. Eu cred că el înțelege acest lucru, dar e, interesul politic își deci păi, e pe Deci, perfidia e pe prim plan? Păi, desigur. El apelează la acea parte a populației care este împotriva, este românofobă și aici mă refer în mare parte la minoritățile naționale care din păcate poartă complexul acesta în conștiința sa, iar pe de altă parte cele părți a românilor moldoveni din Republica Moldova care au o identitate ștersă care continuă să creadă că ei sunt moldoveni diferiți de moldovenii lui Ștefan cel Mare, de la Putna, de la Iași, de la Galați și așa mai departe. Vă propun, domnule Țăranu, să continuăm discuția una dintre edițiile viitoare. Suntem la ora 10, vor urma știrile... Parlamentul se întrunește în ședință și în scurt timp după știri vom transmite ședința legislativului de la Chișinău, mai ales că azi urmează a fi dezbătut un subiect foarte important cu privire la amnistia fiscală. V-am mai vorbit, dragi prieteni, despre asta. Domnule Țăranu, vă mulțumesc pentru participare la emisiune. Spuneam, vă aștept și în una din edițiile viitoare. Dragi prieteni, rămâneți aproape. Ne reîntâlnim mâine după transmisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Vitalie Ienache, vă mulțumesc pentru atenție. Numai bine! Puncte de reflexie, plec.